густих верб і темно листу садків. Зняв колаку угору, і крізь затиснені зуби вилетів якийсь півзвірячий згук лютості і зненависті. Повернувся і пішов швидко-швидко. Довго йшов, поки хоч трохи втихомирилося серце і міг думати і про щось інше. «Що саме він зараз робитиме в городі?» Кишині у його брещало трохи грошей, зосталося від попередніх крадіжок, але їх не могло стати надовго. Ет, там видно буде, стукатиме скрізь, тисто відчиниться. Але як він увійшов у город і проходив випкою вулицею, поглядаючи на невеличкі одноповерхові будиночки, пообивані дошками і помазані сірою фарбою, то не знав, які саме двері має почати стукати. Всі були однаково непривітні, однаково замкнені від кожного чужого. І так ішов все далі, аж поки дійшов до невеликого базару, засміченого, захаращеного шопами і рундучками, обставленого великими й малими бакаліями та крамницями. Ці бакалії крамниці надихнули йому думку: а що, якби туди в прикажчики? Недовго думав і зайшов зараз же в велику бакалію. Там було кілька покупців. Крамарчуки метушились, поспішаючи все подати, не баривши покупця. Один підбіг і дуже вічливо озвався до Романа. — А вам що угодно? — Та мені хазяїна. Обличчя в Крамарчука зараз одмінилось. Скоро виявилось, що це не покупець. Він не дбало кивнув рукою на високого худого чоловіка, що стояв за касою. — Он. Роман підійшов до хазяїна, поздоровкався. — А що скажете? Роман почав би указати, але ще й не доказав всього, а вже хазяїн замахав руками. — не ненужна, не у нас усі приказчики єсть. Роман вийшов з цієї крамниці і подався в другу. В другий хазяїн спитав. А рекомендації єсть? Цього в романа не було. А по какой часті ви служили? Роман одказав що швейцаром. Та ні, по торговій часті, чи в бакалії, чи в мануфактурі. Та я по торгове совсім не служив. Е, бак ви нам не підходите, відказав хазяїн і одвернувся другий бік. Роман вийшов знову без нічого але він уже наважився походити сьогодні по крамницях і почав заходити в кожну підхожу по черзі. Здебільшого ніде не треба було приказчика. А як часом і не відсила на його відразу, то зараз же виявляли, що він торгівлі не знає, і після цього вже й говорити. Обійшовши так десятків трохи не зо два крамниць, Роман побачив, що тут йому нема чого сподіватися. Треба було це облишити. Почувся навтомий голод. Купив на базарі хліба, тут же сів на рундучку їсти. Базар був порожній, бо було вже пізно, і день небазарний. Коли-неколи тільки перейде за сміченим майданом, який чоловік. Але ніхто не займав Романа. Мів їсти, як хотів, помалу, і думати, скільки хотів. Думав все про одно... Завтра піде по палатах тощо. Чи не треба там сторожа? Не дуже до вподоби Романові було те сторожування, та вже ліпше це, ніж нічого. Пішов би і сьогодні та пізно. З усіх палат члени уже порозходились. Щоб так-сяк добути день до вечора, походив по городських бульварах, почитав на стовпах афіші та інші оповістки та розпитався, де тут є... Ночліжний дом. Скоро почало вечуріти. Пішов у той дом ночувати за три копійки. Не сподобалось йому там. Велика світлиця була така нечиста і темна, що ліпше було б її темницею звати. На стінках колись були шпалери, але це було дуже давно, бо тепер от їх позуставали стільки де, не де великі малі клапті. Обдерті стіни були такі занехаєні, опльовані, помазані роздавленими блощицями, що Романові гидко було на їх дивитися. Чорні, затопнені грязю по мости...